25 anos, 25 nomes. Em 2011, a Boa Nova vai destacar 25 nomes que marcaram o Oliveira do Hospital nos últimos 25 anos. Nesta edição, olhamos para 22 dos 25 anos, 25 nomes que já passaram por aqui. As frases, as tradições, as memórias. Em 25 anos, 25 nomes. Boa Nova 25 anos, 25 nomes Este programa tem o apoio exclusivo do Crédito Agrícola em Oliveira do Hospital Foi aqui que tudo começou Paredes meias com os sonhos ao lado de muitos projetos e ambições O que e caminhamos juntos Apoiamos vizinhos famílias e empresas e Negócio gera negócio, investimento traz desenvolvimento e riqueza para a comunidade. E aldeias e vilas, de vilas a cidades, de geração em geração. De 700 palcões, mais de 400 mil associados e mais de um milhão de clientes. Parece que foi ontem, mas já passaram 100 anos. Crédito Agrícola. Juntos somos mais, desde 1908 Eu hoje podia, podia estar ou meio doido, ou muito enriquecido <risos> e equilibrado. Quando se você vê o adversário uma floresta destas, com todas estas diversas vivências, ou se fica meio maluco, ou se fica meio amadurecido. Eu penso que fiquei amadurecido e ponderado, e infilibrado. Fiz uma vez. Tentei suicídio uma vez. Estou muito arrependido. Era a coisa mais querida que eu queria. Quem amei sempre que me disse Outra hora me deixes -me morrer sem me dares um netinho. E está aqui dentro de mim e magou-me muito porque finalmente ela morreu e morreu em minhas mãos e eu não consegui dar um neto. Agora, quando a gente se apanha na nossa pele quando numa cadeia de rodas teres que nos fazer a barba teres que fazer a higiene toda teres que nos dar a comer à boca porque sem, se nos dar a comer à boca a gente morre à fome não consigo comer minha mão não consigo fazer barba é muito, difícil. muito, muito difícil. pois a minha infância foi uma infância como todos os outros miúdos desde que fui para a baliza fui sempre titular tive vários treinadores e acharam sempre que eu Prontos, que, que era ligeiramente melhor que os outros, penso eu Mas bons bons bons colegas como guarda-redes Em relação ao trabalho, fui sempre con conciliando Aliás, fui ponto sempre a minha vida profissional acima de tudo Porque era daí que também me governava Eu deixei quase tudo, quase tudo por fazer pelo Alquim Patins Eu tive só uma, na verdade, única A minha mulher, sim, já. Eu devia ter começado a trabalhar com há 13 anos, mais ou menos. Sofremos aqui, durante muito tempo, a falta de boas acessibilidades. Digamos. Há um ano e tal, eu uma carta à Câmara Municipal a pedir de harmonia com a nossa conversa pessoal e até hoje não tenho resposta nenhuma. Eu tenho que dizer que tenho um pessoal excelente. Boa Nova. 25 anos, 25 nomes. Foi aqui que tudo começou. Paredes meias com os sonhos. Ao lado de muitos projetos e ambições. We unite. Caminhamos juntos. Caminhamos juntos. Apoiamos vizinhos, famílias e empresas. Negócio gera negócio, investimento traz desenvolvimento e riqueza para a comunidade.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 Juntos somos mais, desde 1911. Era boa aluna, passei sempre com 20. Eu acho que não era rebelde, era traquina. <risos> não se criaram muitas condições, houve alguns empresários que não se sentiam muito atraídos por Oliveira do Hospital. Volto a dizer, é absolutamente fundamental que haja condições para mantermos aqui uma escola de ensino superior. Acredito no futuro de Oliveira do Hospital. Eu às vezes penso é que... Perdi muito tempo. As pessoas, cada um está muito agarrado, assim, é, é mais individualista. Mais egoístas? É, é, muito mais, muito mais. Mas é com grande orgulho que eu, que eu represento o nome do meu vô. Eu considero que tive uma infância feliz, eh, ao lado de grandes amigos. Eu comecei em Torís com oito anos, vivenciar aqui uma situação. Eu dormir com o meu irmão nela até aos 11 anos. Em relação ao Paulo Bento, não quero quero me alongar muito. O futebol é a minha paixão. A família acaba por sofrer, não, não podemos andar a passear como estreíamos. Que havia as traquinices, jogava a bola na mesma no mesmo no meio da estrada, porque os carros também não eram tantos como agora. Eu já já ajudava, a, já ajudava à missa. Essa alegria que havia no campo, em tudo, é, faz uma saudade enorme. E a primeira coisa que, que, que mandei me anda fazer, Foi logo o levantamento topográfico da PUC que existia. Dentro daquilo que entenderem que o que fiz de bom, que me no exemplo. Boa Nova. 25 anos, 25 nomes. 25 anos, 25 nomes. Em 2011, a Boa Nova vai destacar 25 nomes que marcaram Oliveira do Hospital nos últimos 25 anos. Nesta edição, olhamos para 22 dos 25 anos, 25 nomes que já passaram por aqui. As frases, as tradições, as memórias. Em 25 anos, 25 nomes. Isto eu fiz um desfile no, no Espírito e depois pensei, por que não tentar? Fui para Milão quase sem saber falar. Uma das minhas imagens de venda sempre foi o físico também. Ter secretários em câmaras municipais, em empresas... Há sempre aquele jogo de interesses, não é? Conhecemos em Hong Kong, num trabalho, estávamos a filmar um comercial para a Samsung e começou assim. Ah, ela entendeu, né? não é fácil. Não, não era bom aluno, nunca fui um aluno nem, nem bom nem mau e com os meus amigos aqui no internet fugir com hoje de noite eu fui sempre um, um miúdo um bocado e eu nasci socialista a primeira grande amizade que nós tínhamos que fazer era com as freiras tudo difícil de mudar, precisa de gerações é recordo vir os miúdos todos de Gavinhos de cima, de Gavinhos de baixo tudo descalço eu eu, eu sinto servir as minhas causas com total dedicação quando o doutor Afonso Amaral falou foi enviado para a Câmara, eu escrevi uma carta pública exigindo a demissão dele assinada por mim. O Oliver do tem uma tem um problema que é uma, é uma pequena cidade do interior e é tem uma mentalidade muito rural carinhosamente tratava-me sempre por de laibinha, tal como disse inicialmente não sobre sair nem pela positiva nem pela negativa tenho um carinho especial pelas pessoas e foi de facto preciso uma grande capacidade de resistência uh, quanto às empresas, o livro do hospital eu sempre disse, desde, desde os tais 25 anos, tem vivido mais da iniciativa privada do que, do que da iniciativa pública, salvo raras exceções Tanto dás muita chatice, também dás muitas alegrias e muitos conhecimentos, é, logicamente. Mas perde-se muito tempo e, e tem de andar a bater nas portas para pagar o fim do mês. E... Não é fácil. que Quem está no, no, no futebol nunca agrada a toda a gente. Eu sei que há pessoas que não gostam de mim, mas isso é natural. Até Deus que é Deus tem inimigos, até o Padre é mais natural. Quando estamos vivos é que as pessoas têm que ser recordadas e se elas merecem alguma coisa, é que depois de morrer acho que isso para mim já não...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 E aldeias e vilas, de vilas a cidades, de geração em geração. 700 balcões, mais de 400 mil associados e mais de 1 milhão de clientes. Parece que foi ontem, mas já passaram 100 anos. Crédito Agrícola. Juntos somos mais, desde 1911. 25 anos, 25 nomes.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 Acho que, nesse aspecto, ter vários irmãos é muito bom. Porque, que, que, reprovei um ano. Um, não, não tive férias. Fui para a construção Civil. Ao sair da guarda, vim trabalhar. A Estrela, para mim, é dos locais mais encantadores do país. Fiz a licenciatura já a, a trabalhar. Portanto, e eu tinha uma boa relação, quer com quer com outro, o um, Municipal da Liberdade do Hospital, achou que eu poderia ser... Uh, um bom elemento para ele levar na lista para a variação da, da, da Câmara Municipal uh, a maneira como a política estava a ser desenvolvida por ele aqui no Conselho de Oliveira do Hospital não me motivava para lá continuar e passam e, sei, a ser adversário políticos principal responsável por uh, o PSD ter perdido Oliveira do Hospital foi Mário Alves, a distrital do PSD e a Comissão Política Nacional do PSD eu não queria ser presidente do município de Oliveira do Hospital por uh, São Pessoal Tinha muitas esperanças de este conselho eh, desse a volta que era necessária. Sempre fui uma pessoa de todos os irmãos, eu, o mais tranquilo. Eu, eu não queria ir para a escola primária. Eh, tive o essencial para poder brincar, para poder eh, eh, desfrutar de uma vida eh, com, com algumas condições. Eh, surgiu a oportunidade de eu convidar o meu irmão mais novo para me vir dar algum apoio, porque... Eh, mas, o Oliveira Hospital a mim diz muito, porque, como eu já disse no início desta entrevista, eu nasci em Oliveira do Hospital. Toda a minha vida e todo o meu percurso tem sido feito em Oliveira do Hospital. E as pessoas em Oliveira do Hospital, efetivamente, há um desfazamento e um afastamento completo das pessoas em relação ao, ao, ao clube. E, e vejo com muita apreensão, porque, realmente, a situação económica das empresas, do comércio... Uh, começa a ser uh, muito difícil de, de gerir e de aguentar. Foi preciso ter muita coragem para eu partir a redome e ficar para fora. Sou um animal social, tudo eu, eu tinha que ser um, um, um homem perfeitamente no caminho da santidade para ela. Olha, eu vou-lhe dizer, o primeiro salário recebi aqui na Câmara Municipal porque nunca tinha sido empregado. E eu tive sempre uma vida muito ocupada. Eu namorei, como todos os homens, todos os rapazes. Meu cara meio a, a, a paciência tem limites. E o ambos, de uma bondade. O Correia Dias, uma bondade à bruta. E o Rocha, uma bondade delicada. O melhor presidente da Câmara Municipal da Oliveira do Hospital longe, de longe o oh, oh, professor Mário fiz a escola primária, curiosamente não foi numa escola primária, foi no colégio de São José que na altura era num colégio misto, vou dizer mas eu tenho jeito para qualquer modalidade namorava o que era necessário não, não, não excedia muito, mas também não ficava por menos e, e um dia também eu vim cá fazer um colóquio que a câmera que me convidava, mas o gajo não, você que era para vir para a Assembleia Municipal exatamente. exatamente, eu confesso que nem sabia o que era a Assembleia Municipal, na altura sabia assim pagamento Também não havia ninguém capaz de ser candidato contra o César Oliveira. Eu não fui candidato contra o outro, fui candidato contra o César Oliveira. não ganhei, olha, devo dizer também com, com uma sinceridade, fiz o melhor possível. O é um peão da Oliveira do Hospital. O Arrufo com o Mário Alves, não, a mim, não, não, não tinha qualquer problema. As coisas são decididas, porque e devem ser decididas por homens, que olham olhos nos olhos, falam e resolvem os problemas. 25 anos, 25 nomes.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 Negócio gera negócio Investimento traz desenvolvimento E riqueza para a comunidade oh, E aldeias e vilas De vilas a cidades De geração em geração oh, 700 balcões mais de 400 mil sociados e mais de um milhão de clientes parece que foi ontem mas já passaram 100 anos crédito agrícola juntos somos mais desde 1911 25 anos 25 nomes depois desse 6 e 7 anos do Liceu de Dom João do Castro na altura não é é que eu fui assim um bocadinho rebelde para com os meus pais ou oh, para o um Hospital de Malucos até já pensei por maluco um já já Deixaram-me fazer tudo e mais alguma coisa e tal. Olha, um período do, do, muito engraçado da, da formação da cooperativa, da Agrobeira, por exemplo. Muito engraçado. Ficou magoado com o Oliver do Hospital? Não, não, nada, nada. E com a política? Também não. Eu tinha na, em cima da mesa a revista Boa Nova, dos mocionários, recebia, e disse, olha, se todos estiverem de acordo, ela vai chamar Boa Nova. Foi, foi assim não me importo nada porque o momento mais feliz da minha vida foi de facto 25 de Abril mais inclusive do que o nascimento dos meus filhos eu de comunismo só aprendi mesmo junto ao 25 de Abril e após o 25 de Abril e, então o Heitor com a sua viola pegou num tema popular cantou um tema popular e de repente canta começa a cantar a morte saiu à rua e eu fiquei Atarrecido e peço desculpa. Nessa altura os comunistas assustavam as criancinhas ao pequeno almoço. Sim, comiam criancinhas ao pequeno almoço e matavam os velhos com uma injeção atrás da orelha e também roubavam as coisas às pessoas, né? que eram três maldades eh, imensas. né Com o professor eh, Mário Alves, de quem me tornei amigo e de quem tenho muito orgulho em continuar a ser amigo. Dizia ao professor que era pena eu não poder continuar porque Mas não havia não havia dinheiro E não continuou oh, Isso era miserável 80 escudos e 80 escudos por mês. por mês Passei muita noite a caminha de Coimbra Sem comer, sem dormir Não tenho vergonha de dizer que Eu passei, eu e a minha mulher 43 anos Que eu ando a de Coimbra E que dizem assim, nós somos As pessoas mais antigas que aqui andamos Sim, principalmente a minha nora Ela, coitada, é uma, um mártir a trabalhar Tenho que dizer isso Já esteve melhor Oliveira Eu vejo isto com muita Muita decadência Muita decadência mesmo Nasci num forno, onde às vezes dormíamos lá dentro. Ainda hoje sou nómada, nunca vivi cinco anos na mesma casa até hoje. Não, na minha família, isto vai ser um gozo aí, mas era conhecido o índio por ser o índio. Já tive alguns complexos, hoje não tenho tantos. Como hoje se vê, faço tudo que o Salazar fazia ao Indepiar. Quase sempre vivi em cima do trabalho. Eu distribuí no Conselho da Oliveira do Hospital e no Conselho de Aquilhã, quer num lado, quer no outro, um pouco mais de um milhão de euros em cada Conselho, E eu não queria entrar nisto porque está comunistas e comunistas e, como diz o outro, não só os que diz, senhor, senhor que entra no reino do meu pai. Para quem quiser ser sério e ouvir, eu, disse, eu sou comunista e quero morrer comunista. Tenho a opinião que vivemos num dos conselhos com as pessoas mais dinâmicas, mais empreendedoras, mais criativas do nosso país. Nessa altura eu captava mais do que depois que estudava. Não, não. Era por natureza. Eu gostava de trabalhar... Uh estava divertir também joguei muito futebol em Coimpa tínhamos um grupo que era o Fogareiro e depois no dia do casamento recebi um convite para ir para o Altamar tratei sempre bem as leites se não tratei bem foi porque não era mas, pelo menos o conselho sempre souberam trabalhar iam todas as mulheres com um balde água para o fogar que o hospital tem tem a possibilidade de se manter. A cirurgia é um, é um vício que, que se colhe que nunca mais passa. A parte agrícola do Conselho está muito boa. Esteve na fundação da Rádio Boa Nova, onde estamos hoje já foi assistido por uma parteira diplomada. Era, com certeza, Zé Zito. Zé dizer. Eu, aliás, agora revejo muito no meu filho, Francisco, que tem 5 anos. Bom, e o, a pessoa do bar disse-me que houve uma revolução. É? Os meus pais continuavam a ter a loja e depois, nessa altura, por exemplo, era eu que lhes dava férias. Isto. Estou sempre com... com Rir-me para mim é fácil e faz parte quase da forma de falar, mas também são piegas, não é? E tive alguns salários antes do primeiro. A economia tem a ver com as pessoas. Uns frequentadores compulsivos do Santuário da Senhora das Preces para fazer piqueniques. <risos> Têm tido sorte, mais uma vez, de, de estar sempre rodeado de pessoas excelentes. Enfim, direi eu, dá a medida do dilema e da situação trágica em que vivemos hoje. Porque nós só aprendemos quando conversamos a dois. Ninguém aprende nada sozinho. Boa Nova, 25 anos, 25 nomes 25 anos, 25 nomes Estes são os nomes que já deixaram a sua marca nesta edição da Boa Nova Francisco Correia das Neves António Guilherme António Marques Fernando Silva Dulce Pássaro Padre Borges de Carvalho Carlos Martins Aristides Gonçalves Nuno Vieira António Campos Adelaide Freixinho Carlos Pires José Carlos Mendes Mário Brito António Simões Saraiva Carlos Portugal António Fonseca Tavares João Abreu Albertino Cruz António Lopes António Vaspato e José Reis 22 dos 25 anos, 25 nomes Faltam 3 nomes Faltam apenas 3 nomes para o final desta edição 25 anos, 25 nomes Boa Nova 25 anos, 25 nomes